Лежить чоловік у калюжі червоної рідини, біля нього жінка з переляканим обличчям і дитина років чотирьох. Руки жінки в крові. В крові чи в рідині червоного кольору? Що там у фільмах використовують замість крові? Фарбу, усіх журавлини? Ні, її, Валентину, такими дешевими трюками не купиш. А жінка, мабуть, добра актриса. Вона кричить, просить допомоги, вимахує закривавленими руками. І нехай тобі вимахує, валька не така дурна, щоб зупинитись, вчена, добре вчена отакими ж хитрунами. А вже ж вона зупиниться, почне оглядати цього бутім пораненого, а з лісу вискочить іще троє, приставлять їй ніж до горла, заберуть гроші машину, а її покинуть тут, на дорозі, добре, якщо не уб'ють. І цей напівтруп враз оживе, зірветься на ноги, Витре фарбу кров і змиється зі своєю бабою разом. Ач, які хитрі, ще й дитину прихопили. Хай шукають дурних, вона ні за що не зупиниться. Валентина все ж мусила зменшити швидкість, щоб обігати мужика і машину. Під серцем похололо. Надто вже схожа кров на справжню. Ні, це, мабуть, справді кров. І надто вже натурально кричить жінка. Ні, не дивитись, ці гангстери вигадають і не те, і бабу знайдуть, щоб натурально кричала, і дитину в циганів позичать, щоб розвести отакого собі лоха, але не її, Валентину, її такими штучками не здуриш. А якщо це не вистава? Якщо цей чоловік справді травмований? Якщо це не фарба, а справжня кров? Якщо він умирає? Вона ж медсестра. Вона вміє і повинна надати допомогу. В її аптечці є все необхідне. Вона медик. Вона не має права байдуже проминути людину, що стікає кров'ю. За це врешті є стаття у кримінальному кодексі. А якщо це вдалий маскарад? Ці темні дерева обабіч дороги, вони воружать майже чорним у суті віттям, немов в мерці висохлими руками». Вони ховають десь отам між собою густі загрозливі тіні. Десь там принишкла її смерть. Ні, вона не зупиниться. В її аптечці немає головного засобу – пістолета, щоб урятувати власне життя, якщо ці люди прийшли за ним. Вона не зупиниться. Нехай хтось інший. Та картина крові на асфальті переслідувала її до самого дому. Навіть залишивши машину на стоянці, навіть зачинивши за собою двері квартири і на всі замки ланцюжок, вона не змогла позбутись відчуття небезпеки. Перевірила свої сховки. Гроші на місці, і в коробці, і в банці. Спробувала заспокоїтись. Розібралася у думках, Покласифікувала їх за важливістю і правильністю. Цю останню про кров на асфальті сховати до сейфу – у найпотаємніший закамарок і ніколи звідти не діставати. Думати про хороше, про правильне. Вона правильно зробила, що поїхала до Отто. Це правильний вчинок. Це її страховий поліс. Вона молодець. За тижнів-два зателефонує Отто, повідомить про дитину. Це буде наступним правильним кроком. Кроком до голубенького ліжечка з білими завісами, як у маленького принца до манежика з яскравими іграшками, до повзунят і сорочечок, до пляшечок і баночок з вітамінами корисним і раціональним харчуванням, до широкої в сукні чи штанів з кишенєю на гумовій стрічці спереду, до спокійного, врівноваженого, підкореного тільки станові її здоров'я, примхам і забаганкам життя, до цієї короткостриженої, а коли з каштаново-кучерявої голови з раз більшою кількістю сивини на сусідній подушці. Ну чому? Чому їй так хочеться жити неправильно? Дорога дорогої пані з собачкою. Того вечора Антуанетта почувалась недобре. Поболював правий бік, нудило, у роті віддавало гірким. Вона знала ці примхи свого організму – чергове загострення холесиститу. Наче й не їла нічого забороненого, наче й пильнувала дієти, відчувши перші ознаки наближення приступу. Перебрала ліки в аптечці, знайшла таблетки, випила дві зразу. Наче відчувши, що господині зле, прибіг бебік, закрутив смішним пухнастим хвостом. Анетта запила таблетки мінеральною водою, Лягла на правий бік, поклала під нього грілку, вкрила ноги теплим шерстяним шотландським покривалом.